29. Szűz terület 1993-tól 1998-ig Az 1993-as év vízválasztó volt a Virgin számára. Akkor először rengeteg pénz állt a házhoz. Az akkorra megerősödött Virgin márka pedig számtalan új üzleti lehetőséget rejtett. Ezeket ugyan még fel kellett térképeznünk, de végre az ösztöneinkre hallgathattunk, és nem kellett mások győzködésére fecsérelni az időt. A Virgin Atlantic a lemezkiadónk egyik oldalhajtásából nőtte ki magát, ez adta az ötletet, hogy más területeken is kipróbáljuk magunkat. Milyen régen volt már, hogy máshol szerződéssel állapodtunk meg első művészünkkel, Mike Oldfield-el a lakóhajón. Azóta sok minden megváltozott. Most már például 500 millió fontunk volt a bankszámlánkon, és egy percig nem gondoltam, hogy ott is kellene hagynom. Ebben a helyzetben persze úgy is dönthettem volna, hogy visszavonulok, és minden energiámat az akvarelfestészetnek, vagy épp annak szentelem, hogyan győzhetném le édesanyámat golfban. Csak éppen az nagyon nem én lennék. Sokan kérdezték, miért nem élvezed egy kicsit az életet? De ők nem értették a lényeget. Én ugyanis így élvezem az életet. Számomra a vállalkozás mindig is maga volt az élvezet. Ez hajtott mindenben, amit tettem. A Virgin sikerének kulcsa is pontosan abban rejlik, hogy szeretem, amit csinálok. Tisztában vagyok azzal, hogy az üzlet szórakozásként és kreatív tevékenységként való felfogása minden konvenciónak ellentmond, és bizonyára a legtöbb üzleti főiskolán nem is ezt tanítják. Ott kemény és lélekülő munkának tekintik, amelynek kulcsfogalma a likviditás és a nettó diszkontált érték. Bár gyakran kérik tőlem, hogy definiáljam az üzletfilozófiámat, ezt általában nem teszem meg, mert az ilyesmit nem lehet úgy tanítani, mintha lenne rá bármilyen recept. Nincsenek olyan hozzávalók vagy módszerek, amelyek garantálnák a sikert. Persze bizonyos paraméterek biztosíthatják egy vállalkozás működését, de a mi üzleti sikerünket nem lehet csak úgy meghatározni és üvegbe tölteni, mint mondjuk egy parfümöt. Ez nem ilyen egyszerű. A sikerhez állandóan ott kell lenni, jókor és jó helyen startolni, és ha van egy klassz csapatod, meg persze jó nagy adag szerencséd, bekopogtathat a siker is. Arra azonban nincs semmi garancia, hogy egy meghatározott képletet követve minden úgy alakul, ahogy szeretnéd. Az üzleti világ egy állandóan változó, képlékeny anyag, ennek megfelelően cégünk sem állt sohasem egy helyben. Sokszor alakult át, amire az elmúlt néhány év a legjobb példa, de valójában csak akkor tisztul le, hová szeretnék még eljutni, amikor leülök és megírok egy ilyen könyvet. Ezért úgy tekintek erre az írásra, mint életem első küzdelmes 50 évének átfogó történetére, amely fejlődésében mutatja be munkámat és életemet. Nem szerettem volna, ha száraz tények gyűjteménye lenne belőle. Remélem bemutatja, kik és mik voltak fontosak számomra az életben. A Virgin az elmúlt néhány évben valószínűleg minden európai cégcsoportnál gyorsabban növekedett és rohamosabb tempóban fejlődött versenytársainál. Valószínűleg ma sem dolgozunk másképp, de a munkakörnyezet drámai módon megváltozott. 1993. januárjában a Virgin Music eladása és a British Airways fölött aratott győzelem után belém hasított a felismerés. Üzleti karrierem során még sosem fordult elő, hogy megmáztam a hegyet, és a csúcson vethettem egy pillantást az ígéret földjére. Nem volt ez mindig lehetséges. Aki semmiből pénznélkül épít fel egy vállalkozást, mindig a siker és a kudarc között lavírozik, és a túlélésért küzd. Akár mekkora sikerei is voltak a Virginnek, állandóan fennállt a veszélye annak, hogy egyszer csak elfogy a pénzünk. Igaz a cég nyereségét mindig újabb vállalkozásokba fektettem, hogy így biztosítsam az állandó növekedést, ezért aztán csak nagyon ritkán engedhettük meg magunknak azt a luxust, hogy üljünk a pénzünkön. Az évek alatt három gazdasági válságot vészeltünk át. Jelentős veszteségeink voltak, sok vállalkozást felszámoltunk, és volt példa arra is, hogy az alkalmazottainktól is meg kellett válnunk. 1993 után azonban egyetlen bank sem szólhatott bele abba, hogyan irányítsuk a céget. Pénzügyileg önállóvá váltunk. Ebben kivételesnek mondhatom magam, hiszen a legtöbben nem tartanak ki ilyen sokáig, Rengeteg akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy ezt elérjük. Amikor belevágtunk a csomagküldő szolgáltatásba és túlélésünk a kézbesítőkön múlott, a postások hirtelen fél éve sztrájkba kezdtek. Ha akkor nem találunk ki valamit, csődbe jutunk. Így nem volt más választásunk, mint azonnal lépni. A sztrájk megkezdése utáni napokban megnyitottuk az első Virgin lemezboltot. Igaz, hogy szűk lépcső vezetett fel a cipőbolt feletti sötét emeleti helységbe, ahol a berendezés néhány polcból és pár kopott kanapéból állt, mégis ott tanultunk meg mindent, amit ma a kiskereskedelemről tudunk. Attól a parányi kis üzlettől egyenes út vezetett a Londonban, Párizsban és New Yorkban kiépülő Virgin Megastore hálózatig. Talán a lépték változott, de a lényeg mégis az, hogy elhittük, sikerülni fog. Ugyanígy volt ez a kiadó indulásakor is. Minden szerződésünkkel a fennmaradásunk volt a tét. Meg lehet, hogy tant nem sikerült szerződtetnünk, mégis a cég érdekeit kockáztatva mindig bemertünk vállalni egy újabb bandát. A légitársaságot a semmiből indítottuk el. Ráadásul, amikor az első tesztelés során felrobbant a hajtómű, repülési történetünk még a kezdete előtt véget is érhetett volna. De szerencsénk volt. Valahányszor nehéz helyzetbe kerültünk, mindig sikerült újra és újra meggyőznünk a bankokat. Bármilyen szűkösek is az anyagi keretek, a célt mindig látni kell magunk előtt. Erre a legjobb bizonyíték talán az 1992-es gazdasági válság mélypontja. Éppen pénzt szerettem volna szerezni a gépeink üléseinek háttámlájába szerelhető videókra. Mindig is arra törekedtem, hogy a legjobb fedélzeti szórakozást nyújtsuk, és ez a kis plusz is ezt a célt szolgálta. A berendezésekre 10 millió fontra volt szükségünk. A Virgin Atlanticnél viszont senki nem tudott pénzt szerezni, és már épp feladtuk volna a dolgot a Crowley irodában ücsörögve, amikor támadt egy ötletem. Idegesen felhívtam a bőinget és a cég vezérigazgatóját, Candidot kértem. Azt kérdeztem tőle, ha vennénk 10 új bőing 747-440-est, Beszerelnék-e a háttámlás monitorokat a másodosztályú helyekre is? Phil alig akart hinni a fülének, hogy valaki a recesszió közepén gépet akar vásárolni, és azonnal beleegyezett. Ezután az Airbusnál Jean pierre Stont kerestem meg, és ugyanezt a kérdést tettem fel neki. Ő is igent mondott. Mi pedig pár számítás után rájöttünk, hogy jóval egyszerűbb 18 új repülőgép megvásárlására 4 milliárd fontos hitel szerezni, mint a háttámlába szerelt monitorokra 10 milliót. A Virgin Atlantic így egyik napról a másikra teljesen új, a legmodernebb és legjobban felszerelt gépparkkal kezdett működni, amit bárki máshoz képest az eddigi legalacsonyabb áron szereztünk be. A Virgin cégcsoport születésétől fogva önálló életet élt, én pedig mindig előre gondolkodtam. Amikor még a 70-es évek elején a Studentet próbáltam megeladni az IPC Magazinesnek, amikor meghallották, milyen új üzleti elképzeléseket szeretnék megvalósítani, visszaléptek a vásárlástól. Ugyanis meséltem nekik a Student utazási irodáról, amelyik olcsóbb utakat ajánlott volna az akkori légitársaságoknál, a Student Bankról, amelyik a pénzintézetek által lerabolt szegény diákoknak segített volna. A british rate még vonatokat is akartam bérelni, mert drágák voltak és folyton késtek. Még amikor korlátozottak voltak a lehetőségeim, akkor is mindig azon gondolkoztam, milyen lehetőségeket rejtenek ezek az üzletágak, és hogyan tudnám a fejeteteire állítani őket. Mindezek akkoriban persze csak elméletben fogalmazottak meg bennem, hiszen túlmutattak a lehetőségeimen. Egy-két érdekes ötlet végül mégiscsak megvalósult belőlük. Amikor nyereséget termelő új cégeket indítok be, talán üzletembernek számítok, de amikor előre tervezek, új termékeket és vállalatokat álmodok meg, sokkal inkább vagyok idealista. A studentel kapcsolatos nagyszabású terveim végül nem valósultak meg. A Virgin Records eladása után viszont ismét készen álltam rá, hogy a határaimat feszegessem. Most viszont teljesen más volt a helyzet. Nem csak néhány fonton volt egy kekszes dobozban indiai kajára, hanem több millió font a bankszámlán. Egy mámorító pillanatban minden lehetségesnek tűnt. Volt pénz, és ami még fontosabb, a Virgin Márka név is a miénk volt, amelyet születése óta már többször újraértelmeztünk. Semmi sem állíthatott meg, hogy valami újat hozzunk létre. Általában az ösztöneim vezérelnek. Az első és legalapvetőbb szabály, hogy az üzleti ajánlat fantáziadús legyen. Ha egy piacot két óriás cég ural, úgy gondolom van még hely egy harmadiknak egy kis egészséges verseny keretében. Szeretem felkavarni az állóvizet, nagyon élvezem az ilyesmit. Szeretem látni, ahogy a nagy cégek futnak a pénzük után, különösen akkor, ha drága és pocsék termékeket kínálnak. A 90-es évek elején tervbe vettem egy Virgin márka nevű üdítőital család piacra dobását, élén a Virgin kólával, amely elképzeléseim szerint megszorongatta volna a Coca-Cola-t, a világ tíz legnagyobb cégének egyikét. A Cut Corporation saját kóláit forgalmazta, és éppen egy nemzetközileg is bevezethető márka nevet szeretett volna találni. Bennetek megvan az X és az Y faktor is, jegyezte meg Gerry Pencher, a Cut Corporation vezérigazgatója. Az emberek szeretik a Virgin-t, bíznak benne, és a név miatt az italt is meg fogják venni. Hogy tetszik? Mi adjuk a receptet, ti a nevet. Mit szólnátok a Virgin kólához? Ahogy az már lenni szokott, ha egyszer valami mellett döntöttem, hiába próbálnak meg óvva inteni, akkor már száz lóval sem lehet eltántorítani. Mindannyian tudtuk, hogy ugyanaz áruházak polcait négyzetcentiméterenként kell elfoglalnunk, az italbevezetése után már nem nagyon lehet belebukni. Így aztán belevágtunk. Megvoltunk győződve, hogy a termékünk van olyan jó, mint a Coca-Cola vagy a Pepsi. A helyi iskolában majd országos szinten is elvégzett tesztelések során kiderült, hogy a többi márkával szemben legtöbben a virgin kólát választották. Így aztán beindult a virgin kóla. Néhány hónap alatt az országban 50 millió font értékben adtunk el belőle, a nagykereskedők felénél megjelentünk. Később Franciaországban, Belgiumban, sőt, még Dél-Afrikában is kapni lehetett az italt, és New Yorkban a Times Square-en közvetlenül az óriási Coke hirdetés alatt is elhelyeztünk egy Virgin Cola automatát. Előtte ugyanott ledöntöttünk egy Coca és Pepsi kólás dobozokból épített falat, majd szétlőttük a tér felett lévő Coke reklámot. A Coca-Cola központja eleinte nem tekintett valódi versenytársként a Virgin Colára, ezért nem is igazán foglalkoztak velünk. Arról viszont nem tudtam, hogy a kók atlantai székhelyén dolgozó magasbeosztású angol hölgy figyelmeztette a kók vezérkarát, hogy a Virgin elég erős márkanéva névahoz, hogy nemzetközileg is megrengesse őket. Sikerült meggyőzni az igazgatóságot, hogy Angliában vezessenek be ellenünk egy különleges csapatot, ő pedig néhány napon belül velük együtt Angliába költözött. A kiskereskedőknek visszautasíthatatlan ajánlatokat tettek, ha a miénk helyett coca cola árulnak, a kisebb üzleteket pedig megfenyegették, hogy elviszik a coca cola hűtőiket, ha a Virgin italával foglalkoznak. Tevékenységük még a British airways is erőteljesebb volt. A Virgin Cola azonban túlélte. A sors iróniája, hogy a hölgy ma a Virgin egyik számlavezető bankjánál tölt be magas beosztást. A jövőről szólva fogalmam sem volt, hogy a Virgin Cola a nemzetközi versenyben piacvezető lehet-e vagy sem, de ahogy mindig, akkor is mindenre nyitott voltam. Annyi bizonyos, hogy a Virgin Cola, amely azóta a Virgin Drinks márka név egyik tagja lett, kiválóan megtestesíti a Virgin üzlet filozófiáját. A kreatív ötlet és a nagy felhajtás mögött mindig legyen kimunkált üzleti terv. A Virgin Cola bevezetésénél három fő szempont vezérelt bennünket a feladatra alkalmas munkatársak foglalkoztatása, a Virgin nevében rejlő lehetőségek kiaknázása és nem utolsó sorban menekülő út tervezése veszteségesség esetére. A Virgin Cola üzleti tervében fontos elem volt, hogy az esetleges bukást is nagy mértékben lehetett volna tompítani, ha egyszerűen eladjuk a céget. A termék előállítása annyira olcsó, hogy másokhoz viszonyítva szinte elhanyagolható, ezért reklámra és terjesztésre jóval többet költhettünk. Elég egyetlen pillantást vetni a Coca-Cola mérlegére, hogy belássuk, mekkora üzlet van benne. Az árrésük alapján pedig egyértelmű volt, hogy a kók és a Pepsi mellett bőven akad még hely egy harmadik, jó ízű kólátárusító cég számára is. Miután meggyőződtem arról, hogy az üzleten nem veszíthetünk, ami számomra mindig az első szabály, a másik lényeges kérdés az maradt, hogy a Virgin kóla vajon tényleg jót tesze a Virgin brandnek. Jó néhány kollégám tiltakozása ellenére biztos voltam abban, hogy a kóla számos tulajdonsága azonosítható a Virginnel. A pesgés, a buli és a szabadság. Mindemellett a mi kólánk jobb és olcsóbb volt a többinél. A két óriás árnyékában kicsik voltunk, de bátrak. A márka nevünk így a fiatalok között tovább erősödött. Rendben, ismerték el a többiek, miután meghallgatták, mi mindent hozok fel a Virgin kóla mellett. A kóla valóban bulis termék, pezseg, jövedelmez és jól illik a Virgin arculatához. De mi közünk az életbiztosításhoz, hogy a fenébe jön ez ide, meg a jelzálok hitelezés és más befektetések? Be kell vallanom, hogy a Virgin Money beindítása előtt az életbiztosításokról igencsak élénk vita folyt. Még hogy életbiztosítás, hördült fel mindenki, aki meghallotta az ötletet. De hiszen az emberek többsége utálja. Az ügynökök nagy része gátlástalanul becsörtet az otthonodba, közben hatalmas jutalékokat vágnak zsebre. Rémes üzlet, és egyáltalán nem illik a Virginhez. Pont erről van szó, feleltem. Nagy lehetőséget rejt magában. Nem titok, hogy szeretem az ördögügyvédjét játszani. Én is ugyanúgy tisztában voltam a pénzügyi szolgáltatások árnyoldalaival, mint a többiek. Ha az Albion Street-en a régi kollégáknak vagy a lemezboltok babzsákjain heverésző vásárlóknak dobtam volna be a Virgin életbiztosítás és a Virgin Bank ötletét, mindannyian elborzadva kapták volna fel a fejüket. Én viszont, ha azt látom, hogy valaki rossz üzletet köt, azonnal késztetést érzek arra, hogy közbelépjek. Persze nem pusztán az ember baráti szeretet vezérel, természetesen én is pénzből élek. A különbsége az, hogy hajlandó vagyok a bevétel egy részéről a vevő javára lemondani, így mindketten jól járunk. Szellemileg nekem bármi belefér. Így aztán magamban jót szórakoztam azon, hogy ugyanannál a fickónál lehet majd gyűjtögetni a nyugdíjat, mint aki annak idején bedobta a köztudatba a szexpistahazzt. És az is ugyanígy elszórakoztatott, hogy a saját bankunk, Pont azoknak a pénzintézeteknek tör borsot az orra alá, amelyek kis híján elárverezték a cégünket. Roven Gormley hívta fel elsőként a figyelmemet a pénzügyi szolgáltatásokra. Kockázati tőketársaságot vezetett és új üzleti lehetőségeket kutatott fel a Virgin számára. Egyik első dolga az volt, hogy átnézte a Virgin nyugdíj stratégiáját és közölte, hogy semmi értelme sincs. Hat nyugdíjtanácsadótól kért ajánlatot stratégiánk módosítására, amire hat eltérő megoldást kapott. Ezt nem értem, mondta. Három diplomám van pénzügyből, de egyik ajánlatnak sem látom értelmét. Ebben a pillanatban ösztönösen megéreztem, hogy a gyakran misztikusnak tűnő, átverésekkel teli pénzvilágban bőven akad hely a Virginnek egy szakzsargontól mentes, közérthető alternatívával. A többi üzletágunkhoz hasonlóan újra partnerre volt szükségünk, aki nem csak hogy jól ismeri a területet, de még pénzt is tud tenni a Virgin név mögé. A múltban elszenvedett nehézségeink ellenére a mai napig a fele-fele arányú partneri viszonyban hiszek. Ha bármi gond adódik, ami egy idő után elkerülhetetlen, mindketten ugyanúgy meg szeretnék oldani. Ez persze nem mindig történik így. A legrosszabb esetben például a Virgin Atlantic teljesen kivásárolta a partnerét, Randall fields -et. A legjobb esetben pedig a Sprint és az amerikai Virgin Mobile 50-50 százalékos -50 együttműködése, amivel mindkét fél teljesen elégedett. A két véglet között persze számos alternatíva létezik, és mondhatom, szinte valamennyit kipróbáltuk. Soha nem lehet tudni előre, mit hoz a közös munka. Még ha kezdetben a felek ugyanakkor a lelkesedéssel indulnak is neki egy üzletnek, a helyzet bármikor megváltozhat. Az, hogy mikor és hogyan kell újra tárgyalni egy szerződést, az üzleti életben ugyanolyan komoly kihívást jelent. A Virgin Money nevű új pénzügyi szolgáltató cégünk Virgin directként indult, és a Norvik Uniónnal 50-50 partnerségben indítottuk be. Miután beléptünk erre a piacra, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az egész szektort felforgattuk. Kivezettük a jutalékrendszert, jó minőségű termékeket ajánlottunk, közben tolongtak értünk a befektetők. Az irodánkat nem a londoni City egyik csillogó felhő karcolójának tetején, hanem Norwichban nyitottuk meg. Nem alkalmaztunk a világ legjobban fizetett alkalmazottai között számon tartott alapkezelőket, mert rájöttünk a legféltettebb titkukra. Soha nem sikerül meghaladniuk a tőzsdeindexeket. Hatalmas lendülettel vágtunk bele, és minden jel szerint jól haladtunk. A sikerek ellenére mégis be kellett látnunk, hogy a Norwich Union számára túl gyorsan és túl nagyra nőttünk. Úgy tűnt ugyanis, hogy az eredetileg megjósolt méret háromszorosát értük el. Rövid idő után rávettük a Norwich unión hogy adja el a részesedését egy olyan cégnek, amelyik hozzánk hasonló ambíciókkal rendelkezik. Az Australian Mutual Provident, AMP cégre esett a választásunk. Velük és a Virgin Money remek csapatával együtt aztán biztosan megvetettük lábunkat a pénzügyi szolgáltatások dzsungelében. Az 1995-ös döcögős indulás után megdöbbentő, hogy a Virgin Money az ország egyik legnépszerűbb befektetési bankjává vált. Három év alatt 250 ezer ügyfél több, mint másfél milliárd fontot bízott ránk. Rowan Gormley Virgin money szóló víziójának sikere jól mutatja, miben rejlik a Virgin cégcsoport egyik legnagyobb erőssége. Nálunk szárnyalhatnak a különcök. Amikor felkértem Rowent, hogy dolgozzon a Virginnek, azonnal láttam rajta, hogy ő is a tettek embere. Amikor a Holland Parki Iroda lépcsőfordulójában asztala fölé görnyedve munkához látott, egyikünk sem gondolta, hogy néhány hónappal később egy pénzügyi szolgáltató céget indítunk be. Miután, így utólag persze már nem meglepő, Rowent ráakadt erre a piaci lehetőségre, az útjára indított cégben ő és emberei úgy láthattak munkához, hogy abban érdekeltek voltak. A Virgin cégek más vezetőjez hasonlóan, így Rowan is nagy ösztönzést kapott, hiszen világosan látta, a siker mekkora vagyont hozhat neki és csapatának. A Virgin Mani talán ugyanúgy nem illik bele a Virgin féle rakendról cég arculatába, mint a légitársaság, amelyik szintén oldalhajtásunk. Ám a hangsúly itt is a szolgáltatáson, a jó árérték arányon, és az egyszerű, de nagyszerű terméken van. A Virgin nem egy hagyományosan felépített központi nagyirodával, igazgató tanácsal az élén, hierarchikus vezetéssel működő cég. Szó sincs arról, hogy egy ilyen felépítés feltétlenül rossz lenne korán sem. Remek cégeket működtetnek ilyen elvek mentén. Úgy, mint például a coca cola a Persont, vagy a Microsoftot. Én magam nem ilyen vagyok. Természetemhez ezek a merev struktúrák nem illenek. Gyakran kérdezik tőlem, hol vannak a Virgin határai. Vajon elbír-e ennyi mindent a márka név? Sorozatosan kapok olyan visszajelzéseket, hogy egyetlen vállalat sincs a világon, amelyik ennyire szerte ágazó termékeit, üzletágait tekintve. Ebben tökéletesen igazuk van, mégis pont erre vagyok a legbüszkébb. Ennek ellenére a kérdés engem is foglalkoztat, bár korán sem egyszerű megválaszolni. Egész életemben a lehetőségeket és a kalandot kerestem. A legjobb ötletek pedig sokszor teljesen váratlanul jönnek, és nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy fantáziát lássunk bennük. Életemben ilyen esetek voltak, amikor például 1984-ben felhívott egy amerikai jogász, hogy alapítsak légitársaságot, vagy amikor 1987-ben egy svéd hőlégballon őrült, jelentkezett, hogy repüljem át vele az Atlanti óceánt. Az ajánlatok záporoznak, nekem pedig fogalmam sincs, melyik lesz a következő. Az viszont biztos, ha figyelmesen végighallgatok mindenkit, a jó ötletek valahogy mindig illeszkednek a Virgin filozófiájába. Alapvetően kíváncsi természetű vagyok, és ez hajt előre az üzletben is. Kíváncsiságon vitt több váratlan útra és ismertetett meg rengeteg különleges emberrel. A Virgin csak ilyen munkatársakból áll, és a cég végső soron rajtuk áll vagy bukik. Minél szerte ágazóbb a cég, annál gyakrabban szegezik nekem a kérdést, mi lesz a Virginnel. Ezeket általában elhárítom, vagy nagyon részletesen válaszolom meg, abban a biztos tudatban, hogy legközelebb úgyis teljesen mást mondok majd. A Virginnel kapcsolatos elképzeléseim mindig is képlékenyek voltak, akár csak a cég maga. Egész életemben listákat írtam azokról, akiket fel kell hívnom, arról, milyen cégeket kell alapítanom, milyen ötletek érkeztek, kik lehetnek az értékes kollégák. A munkában napi gyakorisággal veszem elő ezeket, és sokszor párhívás visz előrébb. A hetvenes évek elején a legtöbb időt bankok, beszállítók és hitelezők közötti lavírozással töltöttem. Igyekeztem kijátszani őket egymás ellen, hogy talpon maradhassunk. Most is ugyanúgy élek, csak nagyobb tétekben játszom. A lépték változott, semmi más. Legféltettebb munkaeszközöm egy szabványiskolai füzet, ami az ország bármely írószerboltjában kapható. Ezt mindenhová magammal viszem. Ebbe jegyzek le mindent, amit a Virgin alkalmazottaktól vagy bárkitől hallok, akivel összehoz a sors. Leírok minden telefonbeszélgetést, tárgyalást, levélvázlatot és a híváslistáimat is itt vezetem. Az évek során könyves noteszt írtam tele. A fegyelmezett jegyzeteléshez az kell, hogy mindenkit figyelmesen végighallgassak. Ha most visszalapozok, láthatom, hogy néhány jó ötletet elmulasztottam megvalósítani. Megkértek például arra, hogy fektessek be egy Trivial Pursuit nevű, később óriási sikertarató társas játékba, és egy kurblis rádióba. Amikor viszont azt utasítottam vissza, hogy beszálljak a Lloyds biztosítóba, kezesnek, biztos az őrandgyalom ült a vállamon. Valahányszor repülőn vagy vonaton utazom, esetleg lemezboltban járok. Megkérdezem az emberektől, szerintük mivel lehetne javítani a szolgáltatásokat. Az ötleteiket lejegyzem, aztán amikor hazaérek, elolvasom. Ha találok egy hasznosítható elképzelést, veszem a telefont és megvalósítom. Kollégáimat az őrületbe kergetem, amikor például azzal álltam eléjük, hogy a reptéri buszon megismerkedtem valakivel, aki a járatainkról szükséges információ kiírását javasolta, és hogy akkor volnának-e szívesek hozzálátni a kivitelezéshez. Bár jó párszor kinevettek az ilyen nem hivatalos piackutatások miatt, fontos hangsúlyozni, hogy a Virgin számos szolgáltatását az ötletei alapján valósítottuk meg. Nekem ugyanis nem az a lényeg, egy elképzelés kitől származik, hanem hogy jó legyen. Ahhoz is ragaszkodom, hogy időről időre kikérjük a munkatársaink véleményét, én pedig sokszor beállok közéjük, hogy tudjam, milyen körülmények között dolgoznak. Amikor egyszer megpróbáltam végig tolni egy szervírozó kocsit egy repülőgép széksorai között, mindenkibe beleütköztem. Felvetettem a problémát a személyzetnek, ők pedig azt javasolták, vezessünk be az éttermihez hasonló felszolgálást, és a lehető legkevesebbet használjuk a kocsikat. Így aztán az upper class osztályon ki is őket, a folyosom pedig ennek köszönhetően annyi hely szabadult fel, hogy hosszabb és nagyobb üléseket tudtunk beszerelni. A Virginnel kapcsolatos víziómat Peter Gabriel fogalmazta meg a legjobban, aki egyszerre azt mondta nekem. Ez felháborító. A Virgin mindenhol ott van. Reggel a Virgin rádióra ébredsz, Felhúzod a Virgin Farmered, bemész egy Virgin Megasztorba, ott megiszol egy Virgin Kólát, majd elrepülsz Amerikába a Virgin atlantic -kel. Még a végén Virgin szülés, Virgin házasságkötés és Virgin temetés is lesz. Ez a cég mindenhol jelen van, a kezdetektől az élet végéig el kísér. Peter okos üzletemberként és zseniális zenészként nagyon közel járt az igazsághoz. Nem tudhatta ugyanis, hogy Eastbourne-ben 200 emberünk a Virgin szépségápolási termékcsaládon dolgozik, míg egy másik csapat Virgin ruhákat tervez. Ahogy arról sem volt fogalma, hogy épp akkor két british rail konceszió cégre is vágyáztunk, amelyel Nagy-Britannia legnagyobb vasúti szolgáltatójává léptünk elő. Kétlem, hogy a Virgin valaha is beszállna a temetkezési üzletbe, de a Virgin születésházban látok fantáziát. Jó üzleti terv! Kevés kockázat, profi csapat, megfelelő termék, és benne vagyunk. Sok tekintetben minden a konvenciókon múlik. Hagyományos értelemben a cégvezető mindig az adott feladatra koncentrál, ami nagymértékben leszűkíti a mozgásterét. Ez rendkívül korlátozó, egyben veszélyes is. Aki csak egy lemezboltot vezet és nem nyitotta változások felé, a helyet mások aknázzák majd ki az olyan újdonságokban rejlő üzleti lehetőségeket, mint az internet vagy az MP3. Még 1999 mámorában úszva is jobbnak láttam, ha a lemezboltjaink az általunk alapított internetes szolgáltatónak termelnek veszteséget, mint egy másiknak. Pedig különös módon több külsős tanácsadó is arra bíztatott, hogy olyan internetes oldalt kezdjünk működtetni, amely nem a mi nevünket viseli. Most a current bun, a handbag és a jam jar oldalak a menők javasolták. Egyáltalán nem értették a brand lényegét. Részben talán ez is magyarázza a Virgin mozaik-szerű szerkezetét. Amellett, hogy a cégek védik egymást, egyfajta szimbiózisban is vannak. Ha a Virgin Atlantic egyik járata elindult Dél-Afrika felé, közben a Virgin rádiót is bekapcsolhatjuk és a Virgin kólát is felszolgálhatjuk az utasoknak. Repülési tapasztalatainkat a vasúti szolgáltatásokban is kamatoztathatjuk, így az utasok könnyebben és olcsóbban vásárolhatnak vonatjegyet, a repülőgépeken kialakított szórakoztatási lehetőségeket pedig a vonaton utazók számára is elérhetővé tehetjük. Bár a Virgin 40 ezer embert foglalkoztat, mégsem mondható igazi nagyvállalatnak, inkább egy jelentős brand, amely sok kisebb cégből épül fel filozófiánk szöges ellentéte a nagy versenytársakénak. A hagyományos felfogás szerint egy cégnek leginkább a részvényesei érdekeit kell szem előtt tartania, aztán jönnek az ügyfelek, végül az alkalmazottak. A Virginnél ez pont fordítva működik. Számunkra a munkatársak a legfontosabbak. Nekem ugyanis egyértelmű, ha egy cég alkalmazottai elégedettek és motiváltak, az ügyfél is jóval nagyobb eséllyel lesz az... Idővel az így keletkező nyereség miatt a részvényesek is azzá válnak. Míg az angol azt mondja, hogy big is beautiful, nálunk valahányszor túlnövi magát egy üzletág, kisebb cégekre osztjuk fel. Fogom magam, odaállok az ügyvezető igazgató helyettes, a kereskedelmi igazgató helyettes és a marketing igazgató helyettes elé, és azt mondom, gratulálok az új cégnél mától ügyvezető igazgatóvá, Kereskedelmi igazgatóvá és marketing igazgatóvá léptette előtiteket. Valahányszor ez történt, az újonnan kinevezett embereknek nem lett több a feladatuk, viszont nagyobb ösztönzést kaptak, hogy jobban kiaknázhassák a munkakörüket. Az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Mikor 1992-ben eladtuk a Virgin Musicot, 50 lemezkiadó leányvállalatunk volt, amelyek közül egyik sem foglalkoztatott 60 munkatársnál többet. Mielőtt Ken Barry 2002-ben tovább lépett az Emmy koronájának legcsillogóbb égköve lett a Virgin Music, mi pedig végre belevághattunk a V2 rekord létrehozásába, ahol a korábban szerzett szaktudást és technikákat is felhasználhattuk. Az első lemezszerződésünk Mike Oldfieldhoz képest talán nem szólt akkorát, de a Stereophonicsot 1998-ban mégis a Brit Awards Gala legjobb bandájának jelölték, és azóta kiemelkedő sikereket ért el. A Virgin módszer lényege az, hogy több egymástól teljesen eltérő vállalkozást indít be, miközben organikusan fejlődik. Legtöbb cégünk nem egy előre gyártott és felvásárolt séma alapján jött létre. A kezdeményezések rendszerint a nulláról indultak. Minden Virgin leányvállalatnál arra törekszünk, hogy hatékony és átlátható méretű maradjon. Az új cégek alapításakor a legnagyobb előnyöm az, hogy méretüknél fogva könnyen áttekinthetők. Ha a Virgin Atlantic járatai nyújtott szolgáltatásokra gondolok, mindig az jut eszembe, hogy a családom és én mit szeretnénk a fedélzeten látni. Legtöbbször ilyen egyszerű az egész. Persze az életennél jóval bonyolultabbá válik, ha a fejlődés már nem organikus. A Virgin az utóbbi években több cég megvásárlásával egészítette ki a már működő vállalkozásait. Az MGM Cinemas volt az első nagy befektetésünk, majd azt követte a két nagy British Rail koncesziós cég. Míg a mozi hálózatot viszonylag gyorsan helyrepofosztuk, mielőtt továbbadtuk a francia UCI-nak, a vasút már jóval hosszabb távú történet. Sok tekintetben saját sikereink levétittük. Mivel utasaink nagy része azonnali csodákat várt a Virgin-től, miután az átvette a vonatok működtetését. A feladat azonban túl bonyolult logisztikát kívánt. A két vasúttársaságban 3500 embert foglalkoztattunk, új vonatflottát kellett üzembe állítanunk, miközben a rail a simpáják felújításáról és a berendezések modernizálásáról tárgyaltunk. Az iparág nehézségei ellenére mégis biztosak voltunk abban, hogy a Virgin Rail a Virgin márka egyik legsikeresebb szereplője lesz.